А перевізник не має жодної лампи і світить тільки вогнем з печі. І в нього нема цукерок. Чого він не піде до магазину і не купить мені цукерок? У нього навіть хліба нема. Якби ти, зайчику, був справжній, то побіг би до моєї мами. Вона певно десь в дорозі і сказав би, щоб вона йшла швидше. «Синку!» – скрикую крізь сон. Мені приснилось, що мій син поруч. Виліз зі свого дитячого ліжечка і перебрався до мене, бо йому приснилось щось страшне. Але що я маю замість Теплого м'якого тільця. Величезне юрмовисько людей, нелюдський голос диктора, що гримить в найближчих кутках вокзалу і каменем падає у мою збуджену, виснажену до краю свідомість. Ще остаточно не отямившись, я встаю». І зразу ж моє жалюгідне місце На дерев'яній лаві хтось займає, Щоб заплющити очі і заснути, Бо ніч на дворі. Для мене тепер завше ніч. Беззахисні сонні люди На цементованій підлозі, На лавках чи просто на клумаках Чекають того поїзда, який їх Кудись відвезе Де гірше, ніж тут не буде А може серед них ті, що рятуючись, як і я Від жахів нічного міста, не маючи даху над головою Мого сина тут нема Але один з поїздів може завести мене до нього я настільки одурманена безсонними ночами, що лише рух рятує мене від остаточного божевілля. Ходжу поміж людей, ніхто з них не чіпає мене, не заговорює зі мною, бо я мертва. Тіло без душі Моя душа десь шукає тебе, синку, стогне і плаче. Без кінця розповідаючи Богові, як воно було того вечора Я їхала з міста Вже стемніло, але подвір'я було освітлене Синочка доглядала сусідка Я бачила, як вони сиділи на лавці і мене чекали я обізвалася, і ти, моя бідна дитина, кинувся бігти з готовим на устах питанням. А що ти мені купила? Мій маленький користолюбець. Сусідка щось крикнула йому навздогін. Далі трапилось незрозуміле. Мій син з плачем сховався у садку. Я кликала його. Просила, простягувала іграшку, жовтий човник з веслами. Пробувала селоміць затягнути до хати, але нічого не допомагало. Сусідка сказала, що малий міг перестрашитись, бо стежкою йшов якийсь чоловік. Геть знесилена, я сіла в хаті і заплакала. Раз у раз виходила, розгортала вогки від роси кущі. Та у відповідь чула лише істеричний плач. Син кричав, щоб я не підходила до нього. Я знову зайшла до хати, була втомлена. Голодна і зла на малого, хоч розуміла, що він переляканий. Зрештою, ліпше зачекати, поки він втихомириться і сам зайде до хати. А тоді ми повечеряємо і почитаємо книжечку. «Коли я знову погукала малого, то не почула його плачу. Гілки шмагали мене по лиці. У найдальшому кутку я намацала щось волохате. Мороз всипнув по шкірі. Я вибігла на освітлене подвір'я і тут побачила, як з кущів виходить кошлата бридка істота на двох лапах».